Розділ 19. Ледве він і закінчив читати, як до бібліотеки прослизнув тихо, ніким не кликаний хілон. Слуги мали наказ пускати його в будь-який час дня і ночі. Нехай Божественна мати твого великодушного пращура Енея, сказав він, буде до тебе такою ж милостивою, пане, як до мене був милостивим, божественний син Маї. «Що це означає?» – спитав Веніцій, підхоплюючись за столу, за яким сидів. Ахілон підвів голову і сказав «Еврика!» Молодий Патрицій розхвилювався так, що протягом тривалого часу не міг вимовити її слова. «Бачив її?» – запитав нарешті. «Бачив Урса, пане, і говорив з ним. І знаєш, де вони переховуються?» «Ні, пане, інша людина». Просто через власне самолюбство. Дала б зрозуміти лігійцеві, що вгадала, хто він такий. Інша б постаралася випитати в нього, де він мешкає. І або дістала б удар кулаком, після якого всі земні справи стали б її байдужими, або викликала б недовіру велетня і призвела до того, що для дівчини шукалася б, може, ще цієї ж ночі іншу схованку. Я того не вчинив, пане». Досить мені знати, що Урс працює у мельника біля торгової пристані. Що того звуть Демас, як того вільновідпущеника. А досить мені й цього тому, що тепер будь-який надійний твій слуга може вранці піти слідом за ним і вистежити їхню схованку. Я приніс тобі тільки певність, пане, що коли Урс тут, то і Лігія перебуває в Римі. І ще одне повідомлення, що цієї ночі «Буде майже, напевно, в Остріані». «В Остріані? Де це?» Перебив його в Венеції, бажаючи, мабуть, бігти зараз же на вказане місце. «Це старий цвинтар між Соляною та Нуменанською дорогами. Верховний жрець християн, про кого я говорив тобі, пане, якого чекали значно пізніше, вже приїхав і сьогодні вночі хреститиме і повчатиме на тім цвинтарі». Вони криються за своїм вченням. Бо хоча й немає досі ідиктів, які його забороняють, народ їх ненавидить. Отож, мусять бути обережними. Сам Мурс говорив мені, що всі до єдиної душі зберуться сьогодні в Остриніані. Бо кожен хоче бачити і чути того, хто був першим мучним Христа, якого вони називають посланцем. А жінки в них на рівні з чоловіками слухають повчання – тому жінок не буде, може, тільки помпонії. Вона ж би не змогла виправдатися передавлом, шанувальником давніх богів, чому вночі покидає дім. Лігія, одначе, о пане, що перебуває під опікою Урса та старішина пщини, прийде з іншими жінками без сумніву. Теніцій, який жив до цього ніби в гарячці, підтримуваний лише сподіванням, Тепер, коли це сподівання здавалося здійсниться, відчув раптом таке послаблення, яке відчуває людина після подорожі або надсилу після мети. Хілон зауважив це і вирішив скористатися цим. «Брами справді пальнують твої люди, пане, і християни, мабуть, про це знають. Але вони не потребують брам, тибри їх також не потребує». А хоч одрік то доріг далеко, варто зробити гак, аби побачити Великого Апостола. Зрештою, вони можуть мати Лігію, а коли б навіть, чого я не припускаю, її не було, буде Урс, тому що цей обіцяв мені вбити Главка. Сам казав мені, що буде і там все порішить. Чуєш шляхетний трибуне? Отож або підеш за Урсом слідом і довідаєшся, де Лігія мешкає, або накажеш своїм людям схопити його, як вбивцю, і, маючи в своїх руках, видобилиш з нього зізнання, де він заховав лігію. Я своє зробив. Інший, о пане, сказав би тобі, будь та -то випив із Урсом десять глеків найліпшого вина, поки видобував з нього таємницю. Інший сказав би тобі, що програв йому тисячу сестерців у дванадцять ліній або що за дві тисячі купив ці відомості. Знаю, що відшкодував би мені вся подвійно, але, незважаючи на це, раз у житті, тобто хотів сказати, як завжди в житті, буду чесним, сподіваюся ж бо, що, як говорив великодушний Петроній, усілякі мої видатки та надії твоя великодушність переважить. Але Вініція, який був солдатом, звик не тільки давати раду собі перед лицем усяких обставин, але й діяти», – зразу ж опанував хвилинну слабкість і сказав, «Не розчаруйся в моїй великодушності. Спершу, однак, підеш зі мною в Остріан». «Я? В Остріан?», – запитав Хілон, який не мав ані найменшого бажання туди йти. «Я, шляхетний трибуне, обіцяв тобі знайти лігію, але не обіцяв її викрадати». «Подумай, пане, що б зі мною сталося, якби цей лігійський ведмідь, роздерши Главка, переконався водночас, що не зовсім справедливо вчинив? Чи не вважав би мене, зрештою, несправедливо, винуватцем скоєного вбивства?» «Пам'ятай, пане, хто є більшим філософом, тому важче відповідати на дурні запитання невігласів. Що ж би я йому відповів, якби він мене запитав, чому я звинуватив лікаря Главка?» Якщо, одначе ти підозрюєш мене, що я тебе обдурюю, то скажу тобі заплати мені тільки тоді, коли тобі вкажу дім, у якому мешкає лігія. Сьогодні ж вияви лише частку твоєї щедрості, аби коли б і ти, о пане, від чого захистять нехай усі боги, випадково потерпів, не лишився й зовсім без нагороди. Серце твоє не витримало б цього. Вініцій підійшов до скрині, що стояла на мармуровій підставці, і називалася Арка. Витубивши з неї гаманець із монетами, жбурнув його Хілонові. То скоро пули, сказав він. Коли Лігія буде в моєму домі, отримаєш такий самий гаманець, наповнений Ауреусами. Ой Юпітер, скрикнув Хілон. Але Вініцій нахмурив брови. Тебе погодують? а потім можеш відпочити. До вечора не рушиш звідси. Коли ж ніч настане, проведеш мене до Остріану». На обличчі грека відбилося за хвилину страх і вагання. Потім одначе він заспокоївся і сказав, «Хто ж тобі суперечитиме, пане? Прийми ці слова за добре пророкування, як прийняв їх великий наш богатир у храмі Що Щодо мене ті скоропули – тут струснув гаманцем. «переважили мою, не кажучи вже про твою, дружбу, яка для мене є щастям і насолодою». Але Вініцій перебив його нетерпляче і почав розпитувати про подробиці розмови з Урсом. Одне з них було ясно – або схованку Лігії цієї ночі буде виявлено, або саму її можна буде викрасти на зворотному шляху з Остріану. І від цієї думки Вініція охоплювала шалена радість. Тепер, коли він був майже певен, що Лігію відшукає, гнів та образи на неї зникли. За ту власну радість вибачив їй все. Думав тільки про неї, як про другу й жадану істоту. І було в нього таке відчуття, боцім після тривалої подорожі мала повернутися. Хотілося йому скликати рабів і наказати їм прикрасити дім гірляндами, не мав ні краплі зла, навіть до Урса. Готовий був всім все вибачити. Хілон, до якого й досі, незважаючи на його послуги, Вініцій відчував певну відразу, вперше видався йому чоловіком кумедним і неабияким. Пояснішало йому в домі, посвітлішало в очах і на обличчя. Почав заново відчувати молодість і радість життя. Колишні нестерпне страждання – не показала йому в достатній мірі, як Лігію покохав. Зрозумів це тільки тепер, коли сподівався її мати. Потяг до неї пробуджувався в нім, як навесні пробуджується земля, пригліта сонцем. Але бажання його були тепер ніби менш сліпі і дикі, а більше радісні і ніжні. Відчував також у собі енергію без меж, і був переконаний, що як тільки побачить Лігію на власні очі, в той же час вже не віднімуть її в нього християни всього світу, ані навіть сам імператор. Хілон, однак, підбадьорений його радістю, взяв слово і заходився йому давати поради. На його думку, належало справу не вважати ще виграною і поводитися з найбільшою обережністю, без якої вона може звестися на нівець. Він також благав Вініція, щоб той не викрадав її з Остріану. Туди мають піти з відлогами на головах і з перекритими обличчями, та обмежитися розгляданням із якого темного кутка всіх присутніх. А як тільки він побачить лігію, найбезпечніше буде піти за нею, тримаючись на відстані, помітити, в який будинок вона увійде, а вже завтра на світанні оточити його великим загоном рабів і забрати її серед білого дня. Поза як вона є заручниця і належить власне імператору, то можна це зробити, не побоюючись правосуддя. В разі, якщо б її не побачили в Остріані, підуть за Урсом, і результат буде той самий. На цвинтар з великою кількістю людей йти не можна, бо легко могли б на себе звернути увагу, а тоді християнам досить було погастити всі смолоскипи, як це зробили при першому викраденні Лії, і розсіятися, сховатися в темряві, по таємних місцях, відомих тільки їм. Треба ж озброїтись, а ще ліпше взяти з собою двох людей, надійних і сильних, аби в цьому разі могли захистити. Вініцій визнав цілковиту слушність цих порад, і, згадавши за одної поради Петронія, Наказав рабам, аби покликали до нього Кротона. Хілон, який усіх знав у Римі, помітно заспокоївся, почувши ім'я знаного атлета, чиєю над силою захоплювався неодноразово на арені і заявив, що до Остріану піде. Гаменець, наповнений великими ауреусами, видавався йому завдяки допомозі Кротона значно легшою здобичю. З цією думкою Грек сів до столу, до якого згодом запросив його доглядач Атрію, і за їжею розповідав рабам, яку чудову мазь привіз їхньому володарєві. Нею достатньо помастити копита найгіршим коням, аби вони лишили далеко позаду всіх інших. А навчив його виготовляти цю мазь один християнин, адже старші християни значно краще розуміються на чарах і чудах, ніж навіть фесалійці, хоча фесалія славиться своїми чаклунками. Християни мають до нього величезну довіру, а чому – кожен здогадається легко, хто знає, що означає риба. Так розмовляючи, він дивився пильно в обличчя рабів, сподіваючись, що може виявить між ними християнина і донесе про нього Вініцію. Коли ж те сподівання його не справдилося, заходився їсти й пити надзвичайно багато, не жаліючи похвал кухареві і запевняючи, що постарається його у Вініція купити. Веселість його затьмарила єдина думка, що вночі треба йти в Остріан, і втішав себе тим, що буде переодягнений у темряві та в товаристві двох людей, із яких один, як селач, як умиром усього Риму, а другий – Патрицій, і високий воєначальник. Хоч би Вініція і виявили, мовив собі, не відважаться підняти на нього руку. Що ж до мене, нехай спробують побачити хоча б кінець мого носу. Після чого взявся згадувати розмову з робітником, і спогад цей сповнив його бадьорістю. Хілон не мав ані найменшого сумніву, що робітник цей Урс. Знав із розповідей Вініція і тих, то супроводжував Лігію з імператорського палацу, про надзвичайну силу цього чоловіка. Позаяк як Євриція, він запитував про людей винятково сильних, не було нічого дивного, що вказано йому на Урса. До того ж розгубленість і гнів робітника на згадку про Вініція та Лігію не залишали сумніву, що до цих людей у нього особливе ставлення. Робітник згадав також, про покаяння та вбивство чоловіка адже Урс убив Атацина. Нарешті опис робітника цілковито відповідав тому, що Вініцей говорив про лігійця. Лише змінене ім'я могло викликати сумнів, але Хілон уже знав, що християни часто при хрещенні прибирають нові імена. Якщо Урсу б'є главка, мовив подумки Хілон, то буде ще ліпше. Якщо ж не вб'є. То також буде добрий знак, бо покаже, з якими труднощами християнам доводиться здійснювати вбивство. Адже я зобразив цього главка рідним сином Іуди та зрадником усіх християн. Був я таким красномовним, що камінь би й той розчулився, то пообіцяв упасти на голову главка. Одначе ж ледве вмовив цього лігійського ведмедя, щоб мені заприсягнувся накласти на нього лапу, вагався, не хотів. Говори про своє горе та покаяння, мабуть, у них це не заведено. Свої кривди треба пробачати. За чужі – не дуже вільно мститись, отже, Хілоне, поміркуй, що тобі може загрожувати. Главкові – не вільно тобі помститися. Урс, якщо не вб'є Главка за таку величезну провину, як зрада всіх християн, тим паче не вб'є тебе за таку малу провину, як зрада одного християнина. Зрештою, як тільки я вкажу цьому палкому голубові гніздо його горлиці, вмиваю руки і вирашаю назад до Неаполіса. Християни говорять теж про якесь умивання рук. Мабуть, це є спосіб, в який, коли мати з ними справу, можна її остаточно завершити. Добрі люди ці християни, а так погано про них говорять. О, боги, така справедливість на світі. Подобається мені, однак, їхнє вчення за те, що не дозволяє вбивати. Але якщо не дозволяє вбивати, то не дозволяє, напевно, ані красти, ані обдурювати, ані лжесвідчити. Отож не скажу, щоб легко було його дотримуватись. Навчає воно, мабуть, не тільки чесно помирати, як навчають стоїки, але й чесно жити. Якщо колись наживу багатство і матиму такий дім, як оцей – і стільки ж рабів, хто може лишуся християнином так надовго, як мені не буде те на руку. Адже багатий усе може собі дозволити, навіть доброчесність. Так, це релігія для багатих, і тому не розумію, чому серед них стільки бідних, що їм з того за зиск, і чому дозволяють доброчесності зв'язувати собі руки. Мушу колись над цим поміркувати. Тим часом, Хвала тобі, Гермесе, що мені допоміг знайти цього бурсука. Але якщо ж учинився це заради двох телиць, білих одноліток із злоченими рогами, то я тебе не впізнаю. Постидайся переможцю Аргуса. Ти такий мудрий бог, аби з гори не передбачити, що нічого не отримаєш. Пожертвую тобі за це мою вдячність. А якщо валієш замість моєї вдячності дві худоби, то сам я третю і в найліпшому разі мусиш бути пастухом, а не Богом. Стережись також, аби я, як філософ, не довів людям, що тебе немає, бо тоді б усі перестали тобі приносити жертви. З філософами ліпше бути в ладу. Так розмовляючи сам з собою і з гремесом, Хілон простягся на лаві, підклав собі плащ під голову, і коли раби прибрали посуд, заснув. Прокинувся, а радше розбуджено його, тільки коли прийшов Кротон. Тоді пішов до Атрію і з приємністю почав оглядати могутню постать Ланісти, колишнього гладіатора, таку велетенську, що вона, здавалося, заповнить увесь Атрій. Кротон вже домовився про ціну за послугу і сказав Вініцію. «Присягаюся Геркулесом». «Добре, пане, що сьогодні до мене звернувся» бо завтра вирушаю до Беневента, куд запросив мене шляхетний Ватиній, аби там перед лицем імператора помірявся силами з таким собі Сіфаксом, найсильнішим рабом, якого будь-коли породжувала Африка. Чи уявляєш собі, пане, як його хребет хрустне в моїх обіймах? Але крім того, я розоб'ю йому кулаком його пику. Присягаюся по луксам, відповів Вініцій. «Я певний, що ти так і зробиш, Кротоне». «І чудово вчиниш?» додав Хілон. «Так. Крім того, розкласи йому пику. Це гарна думка і гідний вчинок. Готовий я битися об заклад, що розкласиш йому пику. Тим часом, одначе, змасти своє тіло оливою, мій колеса, та затягни пояс, бо знай про те, що, можливо, зі справжнім каком справу доведеться мати». Чоловік, який охороняє ту дівчину, що цікавить достойного Вініція, володіє начебто неабиякою силою. Хілон так говорив, тільки щоб зачепити амбіції Кротона. Але Вініцій сказав, «Саме так, не бачив того, але казано мені було про нього, що бика, схопивши за роги, може його відтягти куди захоче». «Ой!» – вигукнув Хілон, який не уявляв собі, що Урс був таким сильним. Але Каратон посміхнувся презирливо. «Беруся, достойний пане, – сказав, – ухопити оцією рукою, кого мені накажеш, а цією другою оборонятися від сімох таких лігійців і принести тобі дівчину додому, хоч би всі християни Рима гналися за мною, мов калабрійські вовки. «Якщо цього не доведу, дозволю відшмагати себе батогами на цім імплувії». «Не дозволяй йому того, пане», заволав Хілон, «почнуть у нас поціляти камінням, а тоді що з його сили? Чи не ліпше забрати дівчину з дому і не наражати її ні її, ні себе на смертельну небезпеку?» «Так має бути, кротоне» сказав Вініцій. «Твої гроші – твоя воля. Пам'ятай тільки, пане, що завтра їду до Дуа Беневента. Маю 500 рабів у самому місті», відповів Вініцій, після чого дав їм знак, аби вийшли. Сам же рушив до бібліотеки і, сівши за стіл, написав Петронію такі слова. Хілон відшукав Лігію. «Сьогодні ввечері йду з ним і з Кротоном, у Остріан, і викрадемо її нині або завтра з дому. Нехай боги засиплять тебе всілякими удачами, бувай здоровий, карісіми, тому що радість не дозволяє мені писати довше». І поклавши стиль, почав походжати швидкими кроками, бо крім радості, що переповнювала його душу, мучила його ще й тривога. Говорив собі, що назавтра Лігія буде в його домі, не знав, як із нею поведеться. Відчував одначе, якщо вона його захоче кохати, він буде її слугою. Пригадував собі запевнення акти, що був коханим і зворушувався до глибини душі. Тож буде йтися тільки про подолання просто дівочої соромливості та якихось там обітниць, що їх, мабуть, вимагає християнське вчення. Але якщо так, то коли Лігія опиниться в його домі, і піддасться на умовляння чи примус, тоді мусить сказати собі «сталося» і надалі буде вже покірною та коханою. Але поява Хілона перервала йому перебіг цих блаженних роздумів. «Пане, – сказав грек, – ось що мені спало на думку. А раптом християни мають якісь знаки, якісь тесери, що без них нікого не буде допущено в Остріан». Знаю, що в молитовних домах так буває. Таку тесеру я отримав у Евриція. Дозволь же мені піти до нього, пане, і розпитати докладно, запастися такими знаками, якщо виявиться необхідним. Добре, шляхетний мудрецю, відповів весело Вініцій, говориш, як людина передбачлива, і належить тобі за це похвала. Тож підеш до Евріція, чи куди тобі там заманеться, але для певності Залиш на отім столі гаманець, отриманий тобою. Хілон, який завжди неохоче розлучався з грошима, скривився, та наказ виконав, і вийшов. От Карин до цирку, біля якого розташовувалася крамничка Євриція, не було занадто далеко, тому повернувся ще до смеркання. Ось знаки, пане, без них не пустили б нас. Розпитав також добрий про дорогу, а заодно сказав Івріцею, що знаків потребую тільки для моїх друзів. Сам же не піду, бо то для мене, старого, задалеко. І зрештою завтра побачу великого апостола, який мені повторить найліпші місця із своєї проповіді. «Як це не підеш? Мусиш і ти?» – сказав вінці, «Знаю, що мушу, але піду, добре прикривши лице, і вам раджу так само зробити» інакше можемо наполохати пташок. І справді, почали незабаром вони збиратися, бо вже сутеніло. Взяли гальські плащі з відлогами, взяли ліхтарі. Вініцій, крім того, озброївся коротким кривим ножем, такі ж дав супутникам. Хілон поцупив перуку, що нею запасся по дорозі від Євриція, і вийшли поспішаючи, щоб до неблизької на Минанцької брами дійти, перш ніж її зачинять. Розділ 20. Ішли вулицею Патрицієв, вздовж Виміналу, до стародавньої Вимінальської брами. Біля площі, на якій Діоклетіан спорудив пізніше чудові лазні, минули рештки Муру, Сервія Тулія, і вже безлюднішими місцями Дійшли до Номинанської дороги. Там же, повернувши ліворуч до соляної дороги, опинилися серед пагорбів, де було повно піщаних копалень та кілька цвинтарів. Стемніло тим часом вже зовсім, а місяць іще не зійшов. Отже, дорогу їм було б досить важко знайти, коли б, як передбачав Хілон, не показували її самі християни. Справді, праворуч, ліворуч і попереду виднілися темні постаті, що обережно рухалися до піщаних ярів. Деякі з тих людей несли ліхтарі, стараючись прикривати, однак, їх плащами. Інші, що знали дорогу краще, йшли в темряві. Досвідчене солдатське око Вініція відрізняло за рухами молодих чоловіків від старих, які опиралися на палиці, та від жінок – ретельно вкутаних у довгі стули. Поодинокі подорожні та селяни, що йшли з міста, вважали, мабуть, технічних мандрівників, заробітників, які поспішають до аренаріїв, або за членів похоронних братств, які влаштовували собі часом ритуальні трапези вночі. Але чим далі молодий Патрицій та його супутники посувались вперед, навколо мерехтіло все більше ліхтарів, і зростала кількість осіб. Деякі з них притишеними голосами співали пісень, що Вініцію здавалося повними туги. Іноді вухо його вловляло окремі слова або фрази пісень, як, приміром, «Прокинься, хто спить», або «Повстань із мертвих». Часом знову ім'я Христа повторювалося в устах чоловіків і жінок. Але Вініцій мало звертав уваги на слова, бо на думку спадало йому, що може якась із цих темних постатей – його лігія. Деякі, проходячи поблизу, мовили «Мир вам» або «Слава Христу». Його ж огортав неспокій, і серце в нього починало битися частіше, бо здавалося йому, що чує голос лігії. Схожі постаті або рухи вводили його в оману в темряві щохвилини – і тільки переконавшись неодноразово, що помилився, перестав довіряти своїм очам. Дорога, однак, здалася йому довгою. Околиці знав добре, але в пітьмі не вмів у них орієнтуватися, що хвилини траплялися то якісь вузькі проходи, то решки мурів, то якісь будинки, що їх собі коло міста не пригадував навіть. Врешті краєчок місяця показався захмар, і освітив околицю ліпше, ніж слабкі ліхтарі. Ось здалеку почалося врешті блищати, мов би, вогнище, чи полум'я смолоскіпа. Вініцій нахилився до Хілона і запитав, чи то Остріан? Хілон, на якого ніч віддаленість від міста і ці постаті, схожі на привидів, справляли в сильне враження, відповів дещо непевним голосом, «Не знаю, пане, не був ніколи в Остріяні, але могли б славити Христа і десь ближче до міста. За хвилину, відчуваючи потребу в розмові і зміцнення свого духу, додав: Збираються як розбійники, а їм же й вбивати не дозволено. Хіба що мене той Лігій звів в оману. Але він який думав про лігію, здивувала також та обережність і таємничість з якої її одновірці збиралися для слухання свого верховного жерця. Тож сказав, як і всяка релігія, так і ця має серед нас своїх прихильників, але християни – це секта іудейська. Чому ж збираються тут, коли за тибром є храми іудейські, в яких серед білого дня іудеї приносять жертви? Ні, пане, іудеї, власне, їхні найзапекліші вороги. Казано мені, що ще до правління нинішнього імператора дійшло майже до війни між іудеями і ними. Імператору Клавдію так набридли ці заворушення, що він вигнав усіх іудеїв, але тепер цей дик скасовано. Та все-таки християни ховаються від іудеїв і від народу, що, як тобі відомо, звинувачує їх у злочинах і ненавидить. Якийсь час вони йшли мовчки. Потім Хелон, чий страх зростав у міру того, як віддалялися від брам, сказав, «Повертаючись до Євриція, позичив я в одного цирульника перуку та в ніздрі засунув по бобу. Не мусять мене впізнати, та коли б впізнали, не вб'ють. Вони люди непогані, навіть дуже порядні люди, яких люблю та шаную». «Не хвали їх завчасно», – відповів Вініцій. Війшли вони у вузький яр, оточений обабіч двома траншеями, над якими перекинуто було в одному місці акведук. Місяць тим часом виплив за хмар, і в кінці яру побачили мур, вкритий рясно плющем, який сріблився в місячному сяйві. Це був Остріан. У війні це сильніше заколотало серце. При брамі два гробарі відбирали знаки. За хвилину Венеція та його спутники опинилися на доволі просторому майдані, обнесеному зособіч муром, де не де стояли тут поодинокі пам'ятники, а посередині ж видно було власне гіпогей або склеп, нижня частина якого була під землею. Там розміщувалися гробниці. Перед входом до склепу шумів фонтан Одначе було видно, що занадто велика кількість осіб не могла б в самому гіпогеї поміститися. Тож Вініцій легко здогадався, що збори відбуватимуться на дворі, просто неба. Тут незабаром зібрався багатолюдний натовп. Скільки сягає око, ліхтари михотів біля ліхтаря. Багато хто із прибулих не мав ніякого світла. За винятком кількох голів, які були непокриті, всі, побоюючись зрадників чи холоду, залишалися в каптурах. І молодий Патрицій з тривогою подумав, що коли так буде і до кінця, в цім натовпі при тьм'яному світлі не вдасться йому лігію побачити. Але раптом біля склепу запалили кілька смолоскипів, які було складено в малий стос. Стало видніше. Натоп за хвилину почав співати, спершу тихо, Потім все голосніше, якийсь дивний гімн. Він ніколи в житті не чув такої пісні. Та сама туга, яка вже вразила його в співах півголосом по одиноких подорожнях по дорозі на цвинтар, обізвалася тепер у цьому гімні, тільки далеко виразніше і голосніше. А в кінці стала такою пронизливою і сильною, ніби разом з людьми почав вдаватися в тугу увесь цей цвинтар пагорби, яри і околиці. При цьому могло здаватися, що є в цьому якийсь поклик вночі, якесь потірне благання про спасіння заблуканих у темряві. У голови, піднесені до гори, ставалося бачать когось ген високо, а руки кличуть його, аби спустився. Коли пісня затихла, настала хвилина очікування, такого напруженого, що і Вініцій і його супутники, мимо почали поглядати на зорі, ніби побоючись, що станеться щось незвичайне, і що хтось насправді спуститься звідти. Вініцій у Маліазії, в Єгипті і в самім Римі бачив чимало різноманітних храмів, познайомився з багатьма віруваннями і чув багато пісень. Проте лише тут вперше побачив людей, які закликали божество піснями не тому, що хотіли виконати усталений ритуал, але від серця, з такою справжньою за ним тугою, яка може бути тільки в дітей за батьком або за матір'ю. Треба бути сліпим, аби не бачити, що ці люди не лише хотіли свого Бога, але його всією душею любили, а цього Вініцій не бачив досі ні в якому краю ні в яких обрядах і ні в якому храмі. В Римі ж боїв Греції ті, хто ще шанував боїв, чинили це, щоб отримати собі їхню допомогу, або зі страху, але нікому не спадало навіть на думку їх любити. Хоча думки Вініція були зайняті лігією, а увага вся спрямована на пошуки її серед натовпу, він все ж не міг не бачити того дивного, і надзвичайного, що діялися коло нього. Тим часом додано кілька смолоскипів на вогнище, що залило червоним світлом цвинтар і потьмарило близьк ліхтарів. У ту ж хвилину з гіпогею вийшов старий у плащі з каптуром, але з непокритою головою, і піднявся на камінь, який лежав поблизу вогнища. Нато погоднувся. Голоси біля Веніція зашепотіли «Петро! Петро!» Деякі опустилися навколішки, інші просягали до нього руки. Настала така глибока тиша, що чути було падіння кожної жаринки із скмелоскипів. Віддалений стук коліс на номананській дорозі і шум вітру в кронах кількох піній, які росли біля цвинтаря. Хілон наблизився до Вініція і прошепотів. «Це він! Перший учень Христа! Рибалка!» Старий, підніс руки до гори і перехрестив усіх присутніх, а вони впали навколішки. Супутники Венеції і він сам, аби себе не виказати, наслідували їхній приклад. Молодик ще не міг наразі розібратися у своїх враженнях, бо здавалося йому, що та постать, яку бачить перед собою, і доволі проста, і надзвичайна, більш того, що та надзвичайність випливала, власне, із простоти. Старий не мав ані митри на голові, ані дубового вінка на скронях, ані пальмової гілки в руці, ні золотої таблички на грудях, ані шат, усіяних зірками, чи білосніжних, словом, ніяких таких ознак, що їх мали жерці східні, єгипетські, грецькі або римські фламіни. І знову вразила Вініція та ж сама відмінність, яку відчув, слухаючи спів християнський. Бо і цей рибалка видався йому не якимось архіжерцем в правному церемоніях, а зовсім ніби простим чоловіком похилого віку, безмірно шановним свідком, який прийшов здалеку, аби розповісти про якусь істину, що її бачив, до якої торкався, в яку вірив, як вірять в очевидне, і полюбив тому, що вірив. Була також у його обличчі така сила переконання, яка притаманна самій істині. І Вініцій, що як скептик не хотів піддаватися його зачаруванню, піддався все-таки якісь гарячкові цікавості. Що ж вимовлять у ста цього соратника таємничого Христа? І в чому полягає вчення, що його сповідують Лігія та Помпонія Грицина?